які тепер де-неде вже почали розорювати. Так я дійшов аж до витоків річечки Градової, лівої притоки Горені. Там, на схилі Горба, серед поля було джерело, що його я пам'ятав, відколи і себе пам'ятаю. Неподалік було наше поле, і коли батьки брали нас із братом поле, то завжди посилали сюди по воду. А коли ми підросли, то працювали разом з дорослими, косили, жали, гуртом накладали сніпки на воза. Чомусь саме це запам'яталося найбільше. Як ще жив тато, то було легше, але після того нещастя, коли його просунули коні, він заліг і помер. То вся чоловіча робота лягла на плечі брата вслід за Василем ще перед війною. До перших совітів я вже й собі брався орати, і навіть косив жито грабками, хоч через малолітство то було мені тоді ще наче і не під силу. Звідси від джерела якраз і починалися людські поля, і добре було видно той наш клин у дві десятини з гаком, про який мати й досі з жалем згадує. Скільки поту, скільки праці туди пішло, і все марно. Прийшли, забрали, то було мами не придане. А ще ж смужка нашого була і по той бік села за татаринською горою. Тепер весь схил горба був однотонний. Що панське, що людське, скрізь коливалася низкоросла колгоспна пшеничка. На стежці від Чорного лісу я знову помітив людей. То були діти, четверо. Три хлопчики і дівчинка, обвішані гілячем. Але ж зелені свята вже минули, а купала ще не скоро. І тут я згадав про ті черешні на рові під чорним лісом, з того боку від вікнин, на які ще ми малими лазили. Видно, вже почалися черешні, а діти, вочевидь, з вікнинецьких хуторів, а може із самих вікнин, малих чи великих, я провів поглядом дітей і спустився від джерела нижче у долину і далі побрів виярками вздовж Градової. Тут виявилося надто людно, і я розумів, що кожної хвилини ризикую ненароком на когось натрапити. На вікниницьких хуторах жили багачуки Гедзі і вся їхня родина. Зі слів матері я знав, та й Уля ще раніше також це підтвердила, що всі вони живі й здорові, і в селі, і далі порядкує старший із гедзів Грицько, а Василь навіть записався в комуністи, у ті, що нам робити, а їм їсти. І тоді я подумав, що перебуваю якраз на півдорозі між чорним лісом і хуторами, а чому б мені зараз і не провідати гедзів, Раз закравшись ця думка, вже не вилітала з голови. Хоч спершу я начеб і пробував себе зупинити. Але найменше, що мені хотілося тепер, це понуро чекати вечора, поки стемніє, і ми спробуємо вибратися звідси. Після того, що мені сказала Уля про сина, в мені з'явилася якась нова, незрозуміла сила, що продовжувала рухати мною. Душа моя рвалася діяти. Вбивство Крука було справою рук Богачуків. І тепер вже не так важливо, хто саме з них стріляв у корінного, ліщина чи хтось із швагрів. Бо ж всі вони були там під лищинецьким лісом. І тепер вже очевидно, що вони ще тоді продалися. А може мене саме для цього й послано Може, тому я ще досі не здох, І мене знову повернуло сюди, У наш ліс для відплати. Шляхи Господні несповідимі, Словом, прости, помилуй, і вперед. Бо ж хто, крім мене, нагадає тим Запроданцям про крука? Я задавав собі питання, І, як завжди, легко знаходив відповіді, Як завжди, коли є мета, і коли відома дорога. Далі по схилу знову почалося рідке передлісся, і мені належало пройти ще більше кілометра